قال الشيخ المؤلف أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. فصل والوليمة على العرس مستحبة. Boleh baca wal walimatu 'alal 'ursi. Ah ha, dia boleh dua lurah pada satu lurah lagi al 'irsi. Ah ha, kita kena tengok arti lurah ah ha, dalam bahasa dia. Wal, -wa -wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun. Wal muradu biha da'amuyyuttaqazul ulfi wa qala syafi'i rahimahullahu taala tasduqul walimatu ala kulli da'watil ladisi surur an kita mari ambil arti perkataan walimah ha nah ini suatu pasal Di dalam pasal ini Nak menyatakan Al-Walimah Walimah ni kita nak panggil apa? Al-Urah ha, Melayu kita ni panggil ha, Keduri Kalau tulis saya agak boleh dua cara Nak tulis dengan Kha boleh Khanduri Dan tulis dengan Kha pun tulis Kenduri Ah, ha, tu bahasa tulis. Nah, bahasa surat kenduri ataupun kenduri dengan ko. Maksud jadi bahasa luah Luahmiyah jadi Luah Kapung kata buat keduri, buat keduri. Ah, ha, jadi buanung dah lah. Ha, tak ada nun dah. Ha, bahasa surat kata kenduri, ha, bahasa Kapung kata keduri, buat keduri ah ha, kita reti makna kuduri tu gapo dia ha, apa kuduri tu kuduri apa ha pecah pulak situ ha molek baik tengok dulu kata dia dalam hasiah kata uh, faslun tu huwa sabitun bi ba'dinnu sahi la faslun tu ada gugur pada setengah-setengah nuskah mata jadi nuskah setengah nuskah mata tak ada faslun Apakah wal walimah tu selalu ha, Nah, Dan bermula walimah Dan bermula kenduri tu Kita panggil buat kenduri, Buat kenduri tu kenduri kerana poh ha, Tengok dulu nak terubah hukum tu Sebelum pada kita nak tengok makno Kita kau tengok adalah siap sikit lagi Dia kata dan bermula kenduri kerana kahwin Ah, keduri itu dulu. Wal wal wali matu dan bermula kenduri kerana kawin. Atauk pula perkahwinan itu hukumnya mustahabatun Ah, jadi musanah kita tak ada royak makna kenduri. Mari sebut hukum selalu dah. Kenduri kerana perkahwinan itu hukumnya mustahabatun Ha, masuk kata disunatkan lah ha, Mustahab batun disukai digemari syarah Halal itu kita ambil luar Sini mudah apa Disunatkan Bukan wajib tak disunatkan Bila buat kerana ugamu tu gini Boleh pahlaw Haa Tapi cara-cara Kita -cara, kira semula lah ha, Jadi kira ada gambar rela ni Tukar dulu Haa nah Oh dulu ni nak mengaji makna kenduri kerana perkawinan ni rupa bentuk macam mana tu kita kau mengajilah. Ha dah bahasa persan dan bahasa po kudup ma tulai ka tu pakai bunga tak kepala. Ha cekek situ cekek kudup menari kalau bahasa jamu ah hati bukan mustahabbatu muharram atau tu. Ha satu satu tengok lagi gambar tu. Tengok asal dulu. Ha hmm kena asal dia punah jalan lah Ha, nak ayat kata dalam ugamu asal keduri kerana berkahwin tu mustahab batun disunatkan ha, tu asal ha, tu matel banyak tu je lah lepas tu kita lakah matel dulu dua hukum, hukum pertama bila hukum yang kedua pula, balik kita kena panggil kita kena jepuk pula, ha, lakah mata dulu wal ijabatu ilaiha wajibatun ah ha, mik panak, -panak. tu bik dua ukur. dan bermula perkenan kepadanya terima ha, ni ijabah menyahuti panggilan ah ha, bagi panggil pengelah pengelah ha, wal ijabatu ilaiha dan bermula menyahuti Ilaiha kepadanya Ay walimatil ursi Kepada kenduri perkawannya tu Menyauti tu wajib Batung wajib ia ah, Tak mudahlah Kalau orang panggil Wajib kita menyauti Makai tak makai tu Tak ada wajib tu Itu ah, terserah lah ah, Ada orang panggil dah okay. ah, Nak makai tak ada wajib Menyauti tu wajib Ah ha, kerana orang panggil kenduri kerana menunjukkan kesukaan ni. Ha, bila dibila dijepuk waji. Ah ha, lepas tu dia tengoklah syarat di kat depan lagi tu, indak kecik hukum asah. Ha, ah lah ni tak ada tak ada tu tak lebih. Ah itulah hal tu. Itulah hal tu. Inda ya asah-asah dijepuk ki makke itu ja. Ah ndak ada eh. Ah nyapa yang <tuk> ada gedung dia agak puluk atal dari muatuk ah tu dia lah ah lain tu ninak wayah bila kita bini bila kita bini kenapa kata nikmat lah tukar boleh nikmat kesukaan nak syukur nikmat tu syarat suruh tu Ada kodak ah ada kambinglah kambing dah yaklah kan da, da, yesus so, datang tak teo ah tu dia besuk-suk Panggil mari hat tuulah kena tidaklah mana. Ha nah, main-main makan ke rumah. Ha nah, panggil adik akak TA amsikuk. Ah, ha nah, tu dia. Kita tak bahalah takut duriulah, takut duri apa panggil TA. Nah, ha tu dia. Nah, nanti kita ke tengang ini ni mananya? Masalah ni jauh dah kita lagi jauh kak dah. Jadi lupa be gamba asal aku macam manolah. Ha tu mana hukumnya lah nah, tu. Bila cukup syarat wajib, awaji Kalau tak terima, anda ada dosa lah kita ha, Tapi macam mana syarat? Kau tengok dalam Asia Ketari Panjir Itu ha, tembik perkataan Musanis dua hukum dulu Kenduri buat kenduri Bagi kita yang lelaki ni ha, Sunak, ha, balik kita kerja Terbuat ha, Kalau balik perempuan buat ha, Tak ada masalah hukum tu, kalau kita izin Lepas tak izin, tak lepas Ini sesak barat habis tu Ha nah, ada gak beta sat. Oh jadi muka lain dah. Jadi muka lain dah. Hmm. Jadi puluk pula dah tu puluk pula. Ha kalau panggil dia mak cik pun orang nama pula. Ha puluk pula ha, ha, tak kira ha, kau panggil jadi muka lain. Ha ni noyah bila kita berkahwin, ha, di sunat buat kedurianlah kot dan bagi orang dikena panggil tu wajib sunnah. Ha wal ijabatu ilaiha wa jibatun tu kalam sunnah tu buat dua hukum kita ketik kat tu kundurik mari tengok di dalam ah kenduri wa qawluhu wal walimatu ha main nak kenduri Washtiqahuha dan bermula ambilnya Ambil walimah perkata walimah Arab ni yang kita jumpa kenduri tu dia kira bahasa Arab tu mai kok mana perkataan walimah tu Istiqaya gamaqalahul azhariyu sebagaimana berkata Akhirnya oleh al-azhari nah bahasa sport bahasa sport ambil istiqak dia tu ialah minal walmi a minal walmi ambil daripada perkataan al walmi anda boleh baca dua baris lam tu kalau tak nak dabik ke minal walmi bi fathil waw ha amaa fathil lam wa sukuni kalau tak nak, nak dabik ana ya boleh baca dua walmi walami ada segitu huruf tu dah ambil daripada perkataan walmi Gapo makna walmi? Wahu wa huwa wa ma'nahu. Makna al-walmi tu makna al-ijtima' berhimpun. Ha tu kenduri. Kenduri-kenduri sebab tu buat lah. kenduri panggil mari berderu berhimpun. Ha nah sabahlah kenduri. Kalau gitu bukan ke dengan perkahwinan saja. Masuk jawi, ha tu berkhitanlah. Ha kenduri pun lagi kita dapat nikmat ha boleh rumah baru, kenduri. Ha tengah Engkau kata oh, siri, oh, kita tak faham no. tu, oh siria tu tak reti benda. Ha tak reti benda sesak barang apa dah. Keduri, naik moh baru keduri. apa tu kita dapat sesuatu. Ha tetap keduri, keduri buat keduri. Pasti ikutlah kata, apa kata benda apa makanlah, minumlah lah qada, ha tu cukup segala pula. Tu asal perkata keduri. Ha kita takut pada kedurinya ha? daya. Ha memang kena keduri. Ah oh, ciri, haa, siah, haa, tu dia Jadi, dapur keduri pun beratu ke mana Haa, tu kita nak minta apa hal tu Haa, you timbal sini Nah apa mana keduri ya? Haa, keduri tu ambil daripada perkataan walmi Arak kata walima Haa, ambil daripada walmi, walam Apa makna walmi, walam? Maknanya, legitimat berimpun Kalau tu, buat keduri, buat perimpun ni Haa, dia sampai berimpun tu, ada makanan tengok kita Termasuklah bekelo. Ah hmm. li li annan nas amnas apa kau mano tu? Li annan nas ya ditami'unalah. Ha tengok. Kerana segala manusia tu berhimpun keranonyo kerano alimah. Ah ha, tengok dia panggil guru mari. Ah buat ada ada poeta weh. ikutlah tu lah kodat. Si, dua hidat, tiga hidat. Ah sampai banyak kau Hmm, tu asapan kenduri ambil daripada perkataan makna berimpun berimpun berkumpul ha tu asal makna kalau gitu wahaza apa dia wahaza daini kita nak klik ke mana ammu min qauli qauli almuhassy tab'an li ghairihi wahaza nampaknya ta'lil ha hada ta'lil tengok depan tu Wa hadha hadha ini ilat tersebut ni. Mana ilat tersebut? Jadi asal keduri-kuduri makna berhimpun. Ah ha, berhimpun. Kerana ilatnya kerana manusia berhimpun. Ah ha, kerana waktu jamuan tu manusia berhimpun nak panggil mai makan. Ah dia. Wa hadha pada kata li'annannas yajtimi'una laha. Ammu ilat ni lebih umum min qawlil muhashi daripada perkata al-muhassyi ni Sheikh al-Marba al-Barmawi tab'an ligadihi kerana dia turun gerlang yang ilat kata gini lijtima'iz zaujaini fiha ah ha, ya ilat waktu tu kerana berimpun suami isteri padanya pada walimah ha, ah ada dia orang dulu ah sini tu gambar dia dulu pula gambar ni tak tubik belakang ni zaman ni ialah ni orang berhimpun dulu dok oh, hlo tu dok berganda hari dah ah ha, do tak apa kan macam orang dulu tu tak kena, kena kena ada tu, buat do, ha, do alagut tu pakai kata pakak pakai, hmm, kita tua itu lah, kita dengok lah no, sekarang kita tengok ah ha, ha, jadi lupa sunat, tak kita si tengok tu lupa sunat ya kita kata, ah ha, pakai ko ayah, ha, ayah itu lah, ah ko ayah ko mak itu lah, no. mak kita dengok lah, so mak kita dengok dah no, ha, Ah, Ayah pun asal kena dah Bagaimana tu dia tu Pagi tu, kita betul Pakal to'ak ke ibu apa? Ikut ayah mak setiap mak Kenal tak ada apa Mua tu Ah, ha, Tu pakal tak tengok tu Atau kena dulu Ya betul Walang ni jangan Nak gendah dulu Gitu Orang oh, tua tu, kira ha, Kadang-kadang kira Kira dengan ayah Haa Tengok tu Ah, ha, ha, Ni dia tak kena Pakal Atau nak misah tak kena Nak misah tak kena Pakal serah lah Ke orang tua Malak dia orang tua Malak lah dia ambah Ha ambo tu turuk saja tak ada katukok ni. Ha deh. Tak ada po menyiko dik. Ha ni ko. Ha, tak ada kau tu. Jogak dulu malu. Kuno giak lama nak. Temui wala tamu tu. Nak gi dik orang ajak gi gij temui. Ha demo sabuk tiket tu bocu Dia <laughs> temui. Temui lah tu orang kita temen tu sekali. Anu ayat tu orang okay, dulu tu cara dia malu. Hmm tu dia. Ha, tu kata tak kenal kena kena kenal tu berhimpung sebab tu menasabah alwalimah kedua-dua ambil daripada perkata berhimpung apa menasabah tu kerana berhimpung suami isteri padanya ha, tu setengah ilat kot tu ilat tu tu tak luar tak suka dengan ilat saat ni ha, makna ambil daripada perkata berhimpung kerana manusia berhimpung lah kerana-nya ha, tu menasabah waktu luar sikit umum sikit kata dia lepas tu ha, nak berhenti perkata kedua-dua ni dah li'annahu qasirun sebab apa kata al-ammu ha, ilak cerita pula ilak hak saat ni hak sebagaimana kata al-azhari itu, itu lebih umum apa jalan kata lebih umum li'annahu kerana bahawasanya qasirun ala wali matil ursiyah kerana bahawasanya qawla al-muhasyi haa apa dia perkataan mahasisah dia ilat kata Legitimaizan pihak Simpan di atas keduri Perkahwinan saja ya. Walha perkataan walimah Walimah ni bukan makna keduri perkahwinan saja Walimah makna keduri Panggil orang yang mari berpumpa Maka ha, Itu sama ada kerana perkahwin Lain pada perkahwin Tak kira lah perkataan walimah ni keduri Ah, ha, nah waktu umum Ah dia ma'a anna bahwasanya al walimah keduri ni tu berlaku dipakaikan dia juga dipanggilkan juga ala ghairi walimatil ursi aidam amalat ah makna keduri ni dipanggilkan juga di atas lain daripada keduri perkawinan katik tu dia tengok keduri masuk jawi ah jawi keduri masuk keduri khita ah keduri nak rumah baru Ha, mari keduri Tiap-tiap ha, orang tu boleh gapa nikmat kat Dia suka-syuka nikmat Buat keduri Panggil orang Haa tu keduri ha, Ini paham kita dulu Orang dulu dia baik sangat buat keduri Umar baru awak ha, keduri ha, Apa dia tu Ikutlah yang nak buat Apa dia keduri Dia buat keduri Sebagai syuka nikmat Suka nikmat dapat tu Haa tu keduri Panggil baca doa jamu, makan Syuka nikmat Haa tu dah Haa Artinya ayat kata kelimah ah, walimah kedua itu umum. Bukan hanya dipakai makna walimah tulang ursi saja tidak. Walaupun wa inka nat la tansarifu indal itlaqi. Dan jika ia apa dia alwalimah tu Walaupun tidak berpaling ketika itlaq bila, bila sebut walimah sahaja takkan tidak berpaling illa liwalimatil ursi faqad walau gitupun pun. Ha, tapi makna dia asal walimah tu umum nak no, ayat itu li annastikmalaha ha kerana pakai akannya akal walimah hal keadaan mutlaqatan tu ha padahal ha pada, pada mudhaf ilaih siapa makmum bagi mudhaf kerana bahawa gunakan walimah hal keadaan mutlaqatan Aa, apabila aa, ketika di i'tlaq bila sebut al-walimah saja tak ada kai ursi tak ursi lah bil ursi Isti'malkan walimah hal kada di i'tlaq istiam fil ursi lalu ada istiam khaba' annanya asharu ah lebih masyhur lah bila kata kenduri i'tlaq kenduri dipakai kenduri perkawinan ni hak tu masyhur hak ha, lebih ah ha, masyhur lah suhur ke panggil nah hak tu kalau kita murak kenduri lain wa tu qayyadu dan di kaid akan di akan al walimah fi ghairihi ghairil Kalau kita murak kenduri masuk jauh ke kita kena kait lah, tak saja kata kenduri saja. Ha ini lain orang kita ni. Ha tu bahasa demo tu. Bahasa kita bila bila kita kata kenduri saja tu dia umum pula. Haa, bukan kata buat kenduri ni pakai makna ursi halau padak ikut logat kita ada nak kuduri sikit rumah. Ha, orang okay, tanya kuduri apa? Sebab kita sini tidak kata bila itlaq kuduri itu khas dengan apa kawin dak deh. kita sini deh. Hmm ada apa bahasa demo tu? Apabila al walimah, dia pakai makna walimatul ursi. Kalau murak walimah lain, dia kena kat walimatul khitan. Ha, ya boh. Orang kita dak, orang kita kalau itlaq kuduri ini bukan kata pakai makna tu saja dak. Dia kena kat tu kita. Ha nak keduri sikit rumah tu. Keduri gapo? Ke ah naik mah baru. Ah keduri tu ah keduri perkawinan ni sikit. Ah keduri kui nak nyambung sikit tu. Ah macam-macam katalah. Dek. Ah tu. Aa, tu luah kita jadi umum begitu. Adapun lorat demo apabila itla' al-walimah dipakai makna walimatul ursi. Kalau murak walimah lain, Ayakai Tu kata wa tu tayyaduk Ah li anna isti'malaha mutlaqatan fil ursi asyharu wa tuqayyadu da dikai akad al walimah fi wa ri wa ri al ursi ah kalau murad dah kena kan misal kata lagu ni ba ha, yuqalu ha, kita panggil berjawi maksud jawi nya panggil deh ha, ah maksud jawi ya panggil hmm tu ke mana tu hmm tu Jawi-jawi ni kalau kira, ha Jawi ni ya masuk ia ni sebuah daripada Jawa. Jawa. Ha orang bahasa Jawa tak al -Jawi, ia ia Haa, lepas tu Al-Jawi bo ia ni sebuah. Ha jadi pakai makna, Pakar makna masuk Melayu tak tak panggil masuk Melayu, masuk Jawi. Eh <gul> paling masuk Jawi. Ha tu, Sejawi. Ha hai beto bahasa ni kena eh kena awak satu Keduk renung cara fikir Kok mana dah kecek Mari kok mana ni Jadi kok mana dah pergi Isti'amal apa Berapa kali mustahab Berapa kali Haa tu-tau Nah Ya luah Panggil maksud jawi lah kita ni Haa Arak kita. <coughs> Haa Kerak yang maklum tu lah Haa khatana Wa qila khatanahu jadduhu min sab'i layali Haa tu dia rakyat kata Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Mula dia dilahirkan Siapa berkaitan ke dia Kata kinya Haa terpanggil masuk Jawi Dia ya? tak ada arah-Jawi Haa <laughs> kalau kira Dia ya bukan arah-Jawa ya dia bukan arah-Jawah Dia ha bukan -ha -ha. Sampai tak ada arah Melayu panggil lagu tu masuk Jawi Penang lagu tu je tak Tak payah pula masuk Arap no. Masuk Arap Jadi kira-kira lagi -kira, kira -kira. Klik pada warna sah Kerap Kerap kera mucung tu lah eh? itu ada panggil khitan khitan makna potongkan ah uh, tu dia Sama ada lelaki pun dia khitan juga kerat juga ah uh, cerita lelaki pun kerat juga ah uh, dari juga, tu dia dia asal khitan potong tu ah uh, siapa mengkhitan dia wa qila khatana hu telah khatan mengkhatan akan nabi tu sallallahu alaihi wasallam wal tak nabi lagi panggil nabi tu macamlah dah Nah, oleh nenek dia Abdul Mutalib min sabilaya lelapan pada sembilan. Ah, sembilan pada lepas, pada tujuh hari lah beranak tu hari tujuh sejauh ini. Tapi hak kau masuk kata dah wulida dilahirkan dia hal keadaan maktunan di beranak dia tu bukhotes ya dah. Ha tu tokki kata mengkhitan anak wa aulama wa at'ama hmm, wa sammahu ade Dia buat walimah yo tu aulama buat kenduri buat kenduri ha akikah tu lah mm wa at'ama jamung lah buat jamu lah uh, wa sammahu dan letak namanya Muhammad tok nama Muhammad tok apa nuh kata mari wasammihi nak Aminah anakmu ni Muhammadan li'annahu satuhmadu aqbah hok tu hok bagi mimpi ke dia mari dia mimpi dia anakmu ni ni bila beranak sok meletak Muhammad pai tak ada letak dak ya ya tok ke dia terus ada belawai polah aa wa ulama Muhammadan aa ha, tu de, baca sejarah dalam berjanji tu tapi kita tak bahaya dia Baik. <tuh> ha klik kau sini nak ayat apa? Perkataan per eh, kenduri itu arti dulu kata, eh, buat eh, suatu perhipunan di samping ada jamu eh. Ha tu panggil kenduri. Apa kenduri? Kan apa? Ha tengok kanalah. Ada kena perkawinan panggil wali walahul. Kana berjawi, ha panggil wali kita. Ha apa naik muh baru. Al hadis suruh kata, kata lah boleh gapo kesukaan, eh, gapo nikmat, kesenangan, eh, gapo. Hmm, bekali hak ni hak ni jugalah gamuknya kan? Dia pergi umum pada lorak tu nagi umum pada lorak ada panggil apa celong celong tu Masa dalam ni belakang lah tu Kalau kira agak kan? ha, apa yang pergi bakharah lah, Suku kira pula Nak yak ya, tu asal lorak lah tu Tengok orang ada boleh Gapur-gapur aja -gapur, ha, celong, Panggil orang main makan mai. Haa Caput lurah siyah lah tu tu Celang tu Nah Hmm Baik Wakauluhu qawluhu 'alal 'arsyi ah tak payah tunoiak kaedah ya aili ajlihi jadi fa'ala di sini ta'liyyatun bi ma'nal la mi 'ala haddi at-had firman ta'ala walitukabbirullah 'ala ma hadakum na wa ma syaa'a ta'ala pakai makna la ta'lil aili ajlihidayatihi iyyakum maknanya wal wali ma tu 'alal 'arsyi dengan mana wali li ajlil 'ursyi kenduri kerana perkawinan ah itu mustahabbatun ah dah Pahamai mai lima ursi pula wal ursi itu kalau nak hikayat tak sahih ayat bakal mustada suku wal ursu dan urus macam je lagu mana bi dhammil ain ha ur batu ra dia ma'adam mirruusi ah ha, boleh baca wal wali matu alal urusi ah ha, ya dhabt rata boleh baca serta dengan dhamma ra wa iskaniha dengan sakin ra ah ha, kita baca urusi boleh urusi boleh ha, baca urusi yang sikit walimatul urusi apakah makna pu urusi urusi tu yutlaqu alal aqdi ah ha, urusi ta atau apa nak apakah makna akad kerana akak nikah, akak nikah, perempuan nikah. Haa, sunnah. Sunnah. Buat kuduri. Haa, tu kuduri. Ha, kuduri perkawinan. Perkawinan mana akak? Wa'ala ha, dukuli. Dukul, setubuk. Haa, naa. Haa, tu. Ha, kuduri kerana perkawinan. Masalah perkataan tu belakang tu. Kuduri kerana perkawinan. Perkawinan adalah arti akak. Uh, perkawinan adalah arti dukul. Hmm waso lagi wa amma bikasril 'aini wasukunir ra so lagi baca al-irsi irsi tu maknanya apa? bahawa al-irz bikasril al 'aini hak ning kena ko ismul lizaujati ah kena ko namo bagi perempuanlah bagi isteri ha ni dia panggil pengantin Dah pengantin oh begitu ai zakaru wayu annasu hmm dia tu kipak muzakkar boleh pakai muannas boleh ha oh, pengantin kalau pakai pengantin sat ni tu hak lelaki ha pakai muannak pakai muzakkar kalau kipak makna perempuan tu aa, mu harus, harus. Aa, ya. Bekali, ha muannas urus urus ha ya am hak dekat dah tu dia ha lurah Arab dia panggil kalau pengantin lelaki dia panggil aris dia ledah daripada id sininda berkali baca-baca arif ha, kalau perempuan tu lelaki uh, perempuan panggil arusa ha, kalau dekat Mekah gak dia nakkan hok mana arif ni mana arusa ha, arusa arusa tu berkali tahu saw ah betul tu oh ya oh, ledak dah saya dah panggil tahu saw arusa arus arusa hmm. <laughs> ha, tahu-tahu ada bahasa dari tadi je mm bos inggu bos inggu nak pergi ke mana mesti tua ayai dia tu ada. Ha, ah Allah Taala tak apa je dah. Ah tu. Ah baik. Kalau gitu wala anlaqtisarahu alal alal ursi dikau nih akadapi. Ah dan barangkali Simpan nyonya, -nyonya musanah kita di atas atas ursi atas apa ni kawinnya saja sedangkan hukum wali walimah tu sunat belah Keduri tu sunat bila kita dapat sesuatu tu sunat kenduri sebagai syukur nikmat terima kasih tu nak tunjuk kesukaan saat ni buat lah yang laqdad. Ha tu dia. Ha tu sunat tapi buat apa? Musnih kata Wal walimatu 'alal ursi saja. Kalau tak kalau tak sebut 'alal ursi Wal walimatu mustahabbah tu. tu umumlah tu. Apa apa yang simpan di situ saja kata kuduri perkawinan ni saja. Ah ha, itu adalah li kaunihah kerana keadaannya awalimatul urs ini orang panggil lebih muakkad lebih kuat tutup pihak padanya pada urs. Ah ha, begitu. Nah, sabit tu wa illa dan jika tidak ah wa illa naqul zalik jika kita tidak kata gitu fahia al walima ni sunnatun tu dia buat keduri ni sunnah tak kira lil ursi kanak-kanak kahwin wariri dia kanak lain ha tu ha buat keduri hari-hari nah ha buat keduri apa ikutlah nampak apa ha buat puluk puluk ganyuk ha, ah kaki dia tak bodoh pagi-pagi keduri pagi-pagi mm tu dia nah kita buat satu perkara berjaya ha keduri jamung makan okay. ha puluk ganyuk oi Ah, ha, belok danyo. Ah, ha, kopi ohh, ha, no lagu. Ah, ha, no leh tu sunatun sunat. Ah ha, tengok. Wa ibaratul min haji dan bermula ibarat dalam kitab minhad. Ha, ah, menerima perlu wahai syekhul Islam Zakaria Al Ansari. Dia kata wahai al wali ma tuliyut semua gayrihiha. Di sana Ya, kaya berjada. Bermula kenduri kerana perkahwinan dan lainnya lain pada usin sunnatun hadut sini alal usin saja di sana li ursei wa hukum sunnatun be hokonya sunnah ha, sunnah ha, sunnah bila kita wakas dengan hok ha, sunnah oh, kada panggil sunnah ah wakas dengan at sunnat Tullah aja ah ha, tulah aja ya. hukum, hukum. sunnah Ah, ha, al-riyatah sunnah. Mana? Lima ni juga. Wakah dengan ta' sunnat. Wakah dengan hu, sunnah. Ni'mat, ni'mah. ha' sunnah. Nikmat, nikmah. Ah, ya, rahmat, rahmah. Ah, ha, lepas tu, hok lain tu pergi istilah istilahlah. Sunnah pada hu, di sisi ulama usul fikah, cara dia. Sunnah di sisi ulama hadis, cara dia tiap sunnah di sisi ulama fiqah cara dia ah ha, situ pula lain dia pelai patuh habis tu la ningga haullah sana sunnah Hukum sunnah ada ke sunnah nak turun sunnah ha dia, dia jadi ah, pendek dia be ha, Ini ni kita mengaib halus satu-satu ha jadi kelas kabut bidah kelas kabut kada benda tulah eh, pelari tadi lain pula nah sunnah ah ha, sunnat hattaullah pada lorat makna jalan makna jalan hmm patu pada istilah tengok dalam ilmu apa ha di sisi siapa kalau di sisi ulama muhaddisi ulama hadis ha sunnah cara dia ada satu tarikh bagi dia kalau sunnah di sisi ulama usul fiqh ha cara dia tak serupa tu belain-lain ni ha nah. hmm <coughs> فَقَوْلُهُ <Sessi> <Sessi> مُسْتَحَبَّةٌ أَيْ مُأَكَّدَةٌ Fah dia setengah dia di si ulama hadis yang kira-kira gini Kalau perkara itu datang daripada Nabi buat Apalagi berkekala Nanti panggil sunnah Sunnah itu Nabi buat Bagi nabi buak. Nabi tak buat Nabi buat tak buat Nanti dia panggil sunnah di si muhadithin ha, Kalau di si pukul hak ha, Di si lebih luah pada itu lagi Hak jadi kedalik kerah hadis kitab wasunnah kitab dia sunnah ha, sunnah mana hadis ah ha, tu luah pada sunnah makna ni isi ulama hadis lagi ah ha, apa dia panggil ha, apa ni ah ha, nak baca ni sunnah ah ha, sunnah baca sunnah usolli ah o ada orang oh, sunnah mana, mana nabi tak buat aballah kari-kari eh hey, mutih istilah mana medan mana lain lubuk laikat ha, boleh balas sungai dia tak betul ah ya? ha, dia tahu ai hey, nun murak sunnah mana ha ni sunnah dari segi apa fiqh Ha, kerana pekoh ni ia panggil tak ada hak nas tapi kias ha, jadikan juga ha, kiyah di atas Yang baik di ha, pada hadith Nabi SAW baca lapan niat ketika dia niat ha, dia berapa? mari dah habis maya ni tak ada lapar kiyah di atas hak kerana sama-sama pada ibadat ia berajak pada ha, ibadat pada niat ia berajak pada niat di sana berapa? sini tak ada kiyah tak ada tu beri mari sunat tak Ha, kalau nak panggil disi hadis tak panggil sunnah kan? Nabi tak ada buat, tak ada zuhih halah tu oh, ni tak ha, jahru jadi pelan apa yang Pak kita orang ngaji pun Pak kita tak ada itu pun carilah dah dah sunnah dah da. haa tu ha, ni Pak tu, tu nak no ngaji satu kelima pulak dah nah hmm. ni mari juga kita cakap tapi kita, kita lah tak ada masa kalau boleh nak buat at-tarifat ha, nak buat satu kita at-tarifat ha, naa apa nak, pada al-kalimat Haa nak kalimah-kalimah je mustahirah. Haa banyak hari ni jadi-jadi peling gada-gada. Nah. Haa. Baik. Wa qauluhu mustahabatun ay mu'akkadatun lisubutiha'anhu. Haa bagi panggil mu'akkadah puak. Karena sabit nyonya walimah tu. Dari Nabi SAW. Qaulan. Perkataan dia. Wa fi'lan. Dan perbuatan dia. Yang dia panggil sunnah qawliyah ucap pada dia kata dia suruh dia dak dan padan dia sendiri bila dia berkahwin dia buat sendiri ha dia panggil dan ma usira nabi SAW, alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran ha tu panggil sunnah indal muhaddisin hmm kemudian apabila bukhari maka tersebut dalam uh, kitab hadis bukhari annahu bahwasanya nabi SAW, Ha, ni dia buat diri ni ni dia panggil faalan telah buat kenduri ia. Ha, telah kenduri, telah buat kenduri ia. ala ba'di nisa'ihi atas setengah-setengah isteri nisa sini mana zaujah atas setengah-setengah isteri ha, dia berkahwin tu setengah-setengah ha, tu -setengah, dia buat keduri siapa tu diantara ba'di nisa'ihi yang dia buat keduri tu wa ummu salamah ah jap kawin dengan ummu salamah Haa, ummu salamah jadi melayu panggil mak salama ah tak ada ingat sikitnya panggil mak salama ummu salamah Haa, tak ada dengan ada punya anak ummu salamah ah tu nama dia apa ummu salamah ni alaikun ionnya anak dia nama salamah salamah maka dia panggil mak salama nama dia wasmuha hindun ah nama dia hindun Ha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Hindun tapi tak masyhur dengan nama dia masyhur dengan kunyah Ummu Salamah. Ha, dia buat kudurnya andoi. Ha tengok. Bimuddai ni min syae dia. Yang dengan Ummi Salamah, dia buat dua cupok cupak sa'in. Ha, tu lah ha, Ambil dua cupok daripada sa'in buat roti masak dengan wake. Allah ha, tu. Ha tu dia kita ni kalau luaskan gajah benda gajah. Tak <tid> ada gajahlah akan. Okay. Hmm tu dia lah Ah bi ini dengan dua cupak ya eh, min syaid daripada ganda daripada syaid. Ah tu dia panggil sahabat yang akat. Ah tu dia. wa'ala ala safiyyah. ni apa dia? Ummu Salamah. Dia berkahwin dengan Safiyyah. Safiyyah bi tamrin wa Ah dinga tama. Ha, ah um, sami, ah ha, minyak sami. Ah ha, tu acting, tu jenis bahasa susu-susu. Ha, nah. Wawal hais. Ah jenis bahasa suka ha, lah. ha, ya, ya? ha, nah. ha, apa. Ah tengoklah lah Ah hapalah tu ja. Kawin ni. Ah Nah. tu hok dia buat sendiri tu tok panggil ah uh, subutiha anhu fa'lan ja panggil. Ah dalam hadis riwayat dia buat kuduri. Dia buat kuduri. Masa dia berkahwin dengan Safiyah dan dia berkahwin dengan Ummi Salamah. Wa ini hadis ani ya hadis qaulannya panggil hadia kato, hadia suruh. Wa dan seberda ia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdirrahman ibn Auf radhiyallahu anhu kepada Abdurrahman bin Auf Walhal hal qad tazawwaja padahal Abdul Rahman tu berkahwin. Ah ha, apabila Abdul Rahman berkahwin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lah ke dia. Kata kanan, no, aulim. Ah ha, apa amak. Aulama yu'au aulama yu'limu aulib amak. Aule walau bisate. Ha, ah tu. Buat keduri olehmu, hai hey, Abdul Rahman buat keduri walaupun dengan seekor kami Ah ha, ya Abdul Rahman ya kaya. Hmm Abdul Rahman bin Au Salah seorang sahabat yang kayola mana kali dia ada di Madinah. Hmm. Masih lagi kata gulungnya kayola juga dia nih. Al-Rahman bin Auk dan salah seorang yang sebut namun sepuluh kata al-Mubashsharina bil Jannah. Masih Al-Rahman bin Auk. Rasulullah SAW. Bila dia berkahwin, Nabi kata ke dia awlim walau bishati. Buat keduri walau pun dengan saya kau kambing. Kali gitu amal diwujud ke kita mengaji ushbeh kau alu kata di sini wal amru fihi lin nadbi ya ha ni pagi kalau asar as gap wajib yang kena buat beduri sebab tu nabi suruh dengan aulim fi amal tu ha lalu tu ulama kata amar padanya pada hadis ni lin nadbi ya ha amal sini pakai mana sunnah bagaimana wajib dak bab apa qiyas an al udhiyati kerana qiyas di atas udhiyah atau kurban ha nah Uh, dan wasairil walaimi hakiat di atas grubal di atas yang tinggal lagi segala kuduri-kuduri tak ada wajib satu ha, nah habis itu Kama dia nak tahu pula kata buat kuduri ni sunat ha tu sunat bagi siapa ha katanya wa mahallusanni walimatil ursi ni dan bermula tempat kata sunat kuduri perkawin ni ialah fi haqqi zawji ha, tu pada hak suami ah ha, tu dia ada. pada hak suami suami yang ah ha, nak keluar hasaf pada tu bi qila bi ghairi bersalah hak tak rasyid macam mana yang cerdik pada fa'alaha abuhu Maka kalau perbuat akannya akan wali matal ursi oleh bapaknya Bapak bagi Zaw Ia sebenarnya hak suami Apabila dia tu berkahwin Pak dia buat Ha ha Ya hak tu hak suami Lepas bapak pun hak bapak suami Bapaknya buat Aujadduhu atau neneknya itu okey dia buat Ha ha Zahid berkahwin pok zait tu buat kuduri ataupun tokki zait tu buat kuduri anhu darinya dari zaklah ha nah, maknanya fa lafa'alaha walimah aulih abuhu abuzzo au jadduhu anhu anzo buat tu dari harta siapa mim mali <linapsihi> buat dari harta dirinya diri abih au jedeh pok dia buat dengan harta dia sendiri ha ya? nenek dia buat harta dia sendiri sebagai ganti cucu dia masalah Ha hukum kata kafat anhu cukup lah Ha tu dia. Hmm. Nampak di sini zuhud khat wirrid rasyid. Ingat? Lah. Ha dekat dekat dengan wirrid rasyid ni. Bikilah wirrid rasyid. Kafat ama memadai tu anhu darinya dari zuhud. Ha nah. Dah. La ni tak tak cukup. A tidak mana tak memadai lah mima li ghairir rasyid daripada harta zaq yang tidak rasyid ah pasal tak cerdik aku mano ada juga ke pasal kurang-kurang pasal bini pak yakira bini ah terus patu pak dialah buat kuduri patu ambil daripada harta ah apa nama zaq ghairir rasyid dia tak mada maksud tak mada ni apabila dia itu dia kena buat lah tak mada mana tak lepas tutup tasunahlah tu tak mada wa illa harumat dan jika tidak ha, tidak ke mana tidak illa mimma liwailir rashi wa illa harumat dan jika tidak nak saya harat dia hmm ko mana tu dia kata sak ni ah ha, masalah sikit dah ia kata sunnah tepat sunat Keduhi pada Hak Zawjin Rashi Bikila Piwerin Rashi Kalau gitu Bila dah Hak tu hak tuami Terpereh hmm. denung Kalau Kalau wa buat walimah Uli abuhu Ataupun Uli jaduhu Buat tu anhu Ganti lah Buat mimah Linafsi Dari kata diri Pak buat Dengan kata pak Tak ada ambil anak je Nah masalah Kafat anhu Memadalah Ia walimah tu darinya Tak apa la mim mali ghairi rasyidi ha, tidak mana tidak memadalah nah dari tidak tidak memadah oleh buah walimah oleh bapak atau nenek dari harta suami Gairi rasyid mm wa illa mim mali walir Wa illa dan jika tidak-tidak daripada malir rasyi. Dengan bawah harta rasyi. Haa, apa-apa? Dengan bawah harta rasyi. Harta harumat. Hmmmm. Nah. Fa'infa'alaha nahwa abizzau jatihah. Kalau kau ni pula. Maka jika perbuat akannya wali akhir walimuh tu uleh umpamu bapak isteri. Haa. Kita katanya bapak isteri tuk tua lah kita kata. Nah Zaid tu berkahwin. Tiba-tiba bapak -tiba, isteri Zaid banggil, tua, buah, ni, hot, tu panggil tuk tua. Buat walimu. Sedangkan hak walimu ni hak zau. Lepas tu tua buat. Maka jika perbuat akan dia akan walimu oleh nahwu. Umpama abizau jah. Umpama termasuklah tuk dia kalau yang ada dia buat buat anhu darinya ganti darinya dari zauh ah ha, tapi hitab sih ah tab sih maka jika adalah ia ia fa'luha tak ni tu ambil masdar fa'ala ha maka jika adalah ia ah fa'luha tak ni nah perbuatan walimah tu tu diizniz zauji dengan izin suami Tuk tuanya nak buat ah ha, Tuk tua kata dia nak buat ni Ha, suami kata tak apo ya izin kalau izin taaddati sunnatun anhu ah ha, tak apo tertunai oleh sunnah darinya tak apa juga tak wajib buat suami tak wajib buat ah ha, dia dia wa illa ha, dan jika tidak wa illa wa illa yakun bi iznizau atau illa wa illa yazan ah dah dah jadi kalau tidak illa yakun biiznizau demo buat tengah tak ada izin suami sekali Dia demo nak buat juga ani tak ada izin sekali pala apa pala ni pala tata'adda ambil masdar ta'addat sana itu pala tata'adda maka tidak tertunai oleh sunnah bila tak tertunai sunnah tutup teh buat keduri duk tutup situ ah tu dia tutup situ tak sunat buat situ hmm tu dia Ya supaya kita boleh anak. Papa kita nak tolong aqiqah. Ha, ah, depa pok orang lain nak tolong aqiqah, dia kena izin kita ya, kena hak kita bukan hak dia. Mu kita boleh anak sarak satuk dengan kita ni. Ha, buat aqiqah. Ha, ah kita bagi syukur nikmat dapat seorang anak, ah ha, syukur nikmat aqiqah. hak kita bukan hak orang lain. Tiba-tiba orang lain buat bagi, ah ha, kita tak tak lepas. Ha, ya ada kadang-kadang datuk tu dah minta nak nak kekau. lah cucu dia, ya kisah cucu dia. Haa boleh cucu dia dia kena kekahl, minta izin dia buat dia tu. Apa maksud minta izinnya? ya? kalau tak izin, maknanya tak lepas tutup teh ni. Tutup teh sunat bagi bapak, tutup sunat situ. Haa, kita. Haa ni wa'illah falak. Lepas tu, haa habis itu. Wa <tusun> tata'adadu dan berbilang-bilang ia ia walimah duri banyak kali bi ta'addudiz zaujati dengan berbilang isteri ah ngaji saja ah <laughs> tu dia berbilang-bilang ia ia walimah dengan berbilang isteri bini hak yang kedua hak kedua itu gap kecaganyaklah <laughs> tak cakap ah bini yang ketiga ah yang muda tak ada ah ya dah, kita Uh, ha banyak kali. Hmm kalau cakap begini ha kena banyak kali Ha mana itu dah. Kal ah. aqiqati ha supak aqiqah, ni lah Melayu kata mengaqiqah, mengaqiqah. Uh, ha tinggal di Melayu mengaqiqah. -e mengaqiqah. -e ada perkata mengaqiqah. Uh, ha macam, macam ada? Uh, Artinya daripada aqiqah. Supa aqiqah lah maknanya. Apa dia? Ba'innaha tata'adzadu. Akekah tu berbilang-bilang iya. Ha, berbilanglah bitaadu dilauladi dengan sebab berbilang-bilang. Anak. Ah, ha, boleh anak saya sunnah akekah. Boleh pula sunnah akekah. Ha, boleh yang pertama do tak ada akekah lagi. Boleh pula yak duo. Ha, sunnah akekah pula. Oh, ha, tak ada aje berbilang akekah. Ha, ini dengar ke jika mampu lah. In aroda al akmalah hmm, jika mahu akhir ia lebih sempurna lah tu lah berbilah-bilah begitulah. Wain awal ma'walimat walimat wali waḥidah biqasil jamin. Ah deh, cuman awal. Bini insya allah tak ada alimah lagi bini mesti ke pak baru buat alimah pakar boroh lalu. Ah kawan kaligau ya pak tu misalnya dengan kosak semua kata dia dan jikalau buat kuduri ia sebagai kuduri yang satu sekali ya ha nah. dengan kosak semua dah tu dapat hmm tak ada kok memado ia. alal aujahi atakaia aujah alah dah tu sikit tu wa in khalaqa dan jika menyalahi oleh setengah ulama akan ini nah ada setengah kata dak buat sekali berpuasa lebih ni empat tadi tiga tiga kali kuduri lagi ha tu dia Walam walimah. apa tu eh nak buat keduri tu bila tu eh aa ya tengok tu ni hmm, malak ni masalah lepas sini dah lepas nak berduri bila dan tidak membentang oleh ashab ashab sini ashab syafi'i lah Haa, bukan sahabat ni dah puak-puak sahabat puak-puak sahabat syafi'i tak ada betullah li waqtil wali mati bagi masa walimah tak ada nyoya masa mana we hari nikah tu selalu kau berapa hari aa ha, tak ada betul Kau-kau sahabat tak ada becak tentang masa itulah lalu was fam batussubqi dan telah istimba ambil oleh Syekh subki min kalamil baghawi rahimahullah dia ambil daripada perkataan Imam Baghawi Memang baru ini daripada ashab syari'i ni. Jadi rupanya-rupanya tak ada sarah jugalah. Cuma ni ha, subki istimba ambil. Kata. Kata. An-na-waqtaha. Bahasa waktunya waktu walimah waktu kuduri tu ialah yadkulu masuk ia waktu bil-akdi. Haa tu dia. Apabila akak nikah, terima nikah, masuk waktu. Pas nak buat bila ikau. Hmm. Lah tu. Masuk waktu. Haa. Tu masuk waktu dengan? Dengan akak patu habis masa beda wala tahutu bitul zaman ah uh, de dan tidak lupo ia ia walimah dengan banyak masa hmm itu dia ho huh. tak habis masa kalau gitu nikah hari tu tak ada wak berduit lagi boleh nak cucu berderet ah ha, tak habis masa <laughs> tak habis masa tak <laughs> kena berduit mung duit lagi tu dah nak berduit misal ke tuk nak age Masalahnya sampai bullet lah budi dah tak nak nak buat kena buat duri nak buat duri kena akak ni tak lupuk tu dengan lama masa katanya wala bitolakuh cerang pas lupuk lagi cerang lama cerang pun duri mun tu dia ah sudah Itu tu ada hukum sunat takdak la bitolakin wala bitolakannya illal la tafut tak lupuk dengan cerah pun tak lupuk juga walau maut oh, dengan mati pun mati lah mana tu haa haa mati isteri lah kata lah haa mati hari ni nak kedua ripa mati hmm. dengan mati pun tak lupuk juga bandingkan akikah dia, nampak lah dia bandingkan akikah nampak lah dia kan nak akikah misalnya seorang diri tu dapat anak no, mati tengah-tengah so, mati lah peluk lagi dah haa kita tanya so nak akikah ke ya so nak akikah Sunnah Aqiqah. Sunnah letak dengan amur dengan apa. Ah, tu dia boleh. Oh, mati beranak tu boleh mati dah. Sunnah Aqiqah. Hmm, kan dia syukur ni mak. Syukur ni mak. Lepas ni mak Pak, anak mati. ah, ha? Anak mati kecil ni jangan. Ni, besar lah. Ah, Ni mak besar tu mati kecil. Ah, tu boleh jadi tulung ibu bapak kemah. Lishmak ibu bapak tu kan. Dengan syarat-syarat lah. Ah, tengok tu. Ah, Sunnah Aqiqah. Hmm, tu dia. Besar. <coughs> akaligit ha, ni nampaklah Jepanese situ kita nampaklah, nampaklah mana tahu kita berkahwin mati isteri ha sunat sunat apa sunat walimah patu ha nah sunat keduri cuma kita tak payah kerana kita tidak sebut bila keduri juga ha hidak panggil tahu hidak pandai kata kena ubah 5 4 Mekah ha, tu tak payah sungguh lagu tu mungkin okay, begitu okay waqala ba'duhum ah deh hak tadi kata tak habis masa Walaupun koyoh dengan terang pun hmm, lama masuk mati pun tak habis tapi dan kata setengah-setengah ulama lah dia kata tastamirru ila sab'ati ayyam ja oh deh berpanjang terus menerus ya walimah sehingga ke tujuh hari ya tapi fil bikri lah kalau kita berkahwin dengan hak sibik asidara dalam masa tujuh hari ja berkahwin Ambil daripada hari berkahwin dalam masa tujuh hari tu Apa ni? Keduri masa tu lah Bawa cukup tujuh hari tak kira lagi Hmm Tu jika berkahwin dengan orang Oh, Terus menerus hingga kau tiga hari ya Kalau berkahwin dengan orang janda Begitu hmm, Nah Dia sebab gila apa tu juga Nah Kalau berkahwin dengan orang Ha So, ah. bilik tiga hari. Tujuh hari, tujuh hari. Ha, lepas tu, kira pusing gulik semula. Itu ha, nah. eh, kata ba'aduhum lah tu. Wabak dahak. Dah, ha, dah lepas pada tu, bukan tak boleh buat. Maknanya, testamiru walimah tu. Uh, dalam masa tu lah. Lepas pada cukup tiga hari, kalau hak jana. Kalau tujuh hari, uh, kalau hak biki, Wabak dahak tak kunu qadha jadi ke qadha bukan tunai dah situ bukan kata tak ditutup dah jadi jadi qadha hak qadonya kurang pada tunai lah hmm tu dia puai sunnah sampai sunnah hadis tutup qadha dah Bila luput dia sunnah qadha misalnya hmm tak kunu qadha jadi qadha patu wal <tuh> afdalu hak paling afdal sekali gap perlu hak Amalaku ha, buat kenyok, kian kunduri, kan moh, buat kunduri, tenok badat duku lila. Lah. Ha, ah, apa nikah, duduk sebagai suami isteri. Ah ha, tu, abdarga buat kunduri lah. Hmm, tu dia. Sebab poh ha, Nak tiru dia lah tu lianahu karena bawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yulim. Ah, ha, mazrek awal madali. Lam yulim dia tidak buat kuduri ala nisa'i atas isteri-isteri hak buat kuduri dia tak berkuduri illa malaka ba'da dukhuli nah ha, malaka lepas pada ha bersetubuh ha baru dia buat kuduri dia tengok ugamanya ha segala ha segala-galanya ugama ha jadi kebajikan berlaku habis tu kata nah ha wa wa awalakin dan tetapi Tajibul ijabatu ilaiha min hinil aqdi Tetapi kata wajib menyauti kepada wali muh tu Mulai dari ketika akad Wa in khalafal afdala Dan jika menyalahi akad afdal sekalipun Mulai daripada ketika akad tu Masalah wajib ijabah Walaupun menyalahi akad Bi khilafi ma yuf'alu qabla al-agdi Ada juga bahasa keduri belum akad Ada yang keduri belu akad nak menikah kare lagi. Keduri dulu. Anak ha, nak akad nikah esok dia ada-ada. Ah oh, keduri hari ni ada satu. Ha, ataupun nak menikah kare lagi. Ah ha, nah male kare lagi menikah ha jamah dulu ngari. Ha ada lagu tu. Itu pai mayuf alu qablal aqdi. Pada tajibul ijabatulahu. Kalau dijemput kenapa tak masuklah kata wajib menyakti. Berarti kalau tak menyakti tak ada berdosa lah. Ha dia ni. ni kita sulit belakang ni hukum ni, ni. sudah jadi biasa begitu dengan biasa gitu sudah jadi power bangkit tu pun jadi adat asal dia ya. nah walaupun agama ni dia hmm, tu wa ini tafala bil aqdi dan jika berhubung ia dengan akad pun tak wajib menyahuti mana kalau orang jepuk kita kita tak wajib menyahuti Ha, tak wajib menyakti. Nah, ha, jeput dia putih, tak mesti kita hadir dalam perkawinan itu. Sebab dia buat ya, kuduri belum pada akad. Walaupun katanya berhubung dengan akad. Ha tengok. Wa wa ini tasalah ayma yuqalu qabla al-aqd walau pun berhubung bil aqdi pun. Apa? Li annahu kerananya apanya? May yuqalu qabla al-aqdi walau qabuhum laisa Wali ursy ni tak sampai ke duri perkawinan ni ha karena ursin tadi ki mana akak ursin pakai mana dukhur kedua-dua dak berlaku lagi Akak dak lagi ha buat duri dulu ha tak masuklah wajib menjauh ti Allah sulit berlaku Kau ni ni sengaja nak pacau habis ni supaya nama agama oh, kita aja ni agama kita aja ni berasa kata, kita ni agama ada aja kita ni setiap gerak gerik kita semua agama aja bukan propri ni bukan agama dak Nah, deh. Bila dia jadi sekali di pada ni, apa yang jiklain, dah lah. Jiklain, dah lah. Hmm, tu dia. Lainahulaihazawli matangurthi. Fa'in arada husul asunnati. Ah, maka jika kah nak ya sebagai nak dapat sunnah. nak dapat sunnah, kan? nak dapat jalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirha ha, kalau nak dapat sunah nak hasil halal sunat dia boleh pala mentaakhir ia seorang akhirnya akan akhir, walimah tu anil aqdi wil pahakak dulu ah ha, kena jamu wil pahakak dulu ah ha, de bahkan ah ha, kata dia in qosodabiha uh, walimatul aqdi waddukhulija'a uh, ma'an khosala bahkan jika kuasa ia ya, seorang dengan, -dengan walimah tu dengan kuduri tu kuasa akan kuduri akak dan kuduri dukul maan sama sekali. hasalah hasil oleh kedua-dua? Ah deh, masya-Allah. nanti banyak mana? Ah tak ada belat walau bil qahwati ya walau dengan gawa ya. Ah bagi tak ada belat. Gawa, kawan kopi lah. Ya. Ah nah tapi dia cakap kita sini tak suku dah Kita sebut kopi kita sini tu kopi O itulah kopi O fizikal pesen apa pesen apa pesen segenggut kopi bubuh gula pesen tu tu sebut kopi pak kita bila sebut gahwa dia anak ni ha dia pesan biji kopi dia ya kisar biji kopi tu ha ya masak tu payah bubuh apa ni masuk buah hil buah hil tu lah yang ada pun dalam nasi minyak tu Aa ha, bu -bu buah buah hari masuk ada buah halia masuk. Aa ha, tugas Allah minum dia minum, makan dengan tamak sedak tercakaklah gahwa ni. Sedak gahwa. Ha, Aa tuduk gahwa. Aa ha, orang tak betul ha, firuq nak selas tak le. Nah ha, ada itu ke? Ha, ada buah halia sedak sekali muka ni gahwa ni. Hmm tu ha, dia. Awala gahwa pun orang Arab tiga bulan la buka ha mocong itu kat tua tweh, ah mari saya tuweh, apa leh masjid mana tiga masya Allah gahwo, ah kerak yang mengajar ada dia gahwo ada, mengajar amin, tuweh tuweh gahwo minum minum, ah gahwo, kayak sama minum gahwa ah nah walaupun bilkoh wati, ah walaupun dengan gahwa pun, aw bisharoba ataupun dengan minum minum mehat yang masya Allah itu tu, kapek kapek minum mehat, ah minum mehat apa pun ah tu dia wa yusannu fi'lu jadi sunat ke perbuat walimah tu waktu malam ah apa li annaha kano pi muqabalati nikmatin lailiyatin ah de kano ia pada membetuli nikmat ia bahasa malam ah ha de wa dustahabbu ah ni tahu ke sajalah jadi sunat juga kuduri bagi tasari tasari ni kita pakai pakar sahya lah, bergunik dia panggil pakai sahya nah, kita ada sahya, ada hemor, perempuan ha, pakar dia ha, dengan jalan tidak nikah lah pakai jalan milik sahya, panggil tasari sunat juga eh. ha, sunat walimah juga wala tajibu jaman lain dengan wali matul ursi de, ni, wali matul tasari dia panggil, ha, jangan dengar tu wali matul tasari ha, lain dengan wali matul ursi tu di segi wala tajibul ijabatul ha. Ah kalau tu mulu ah ha, ya pakar saya kumpul dia, pak dia buat wak keduri panggil kita. Kita tak apa tak tipu tak apa. Ha, tak menyauk tipu tak ada dosa. Pasal tak wajib. Ha, ah tu lain situ. Tapi ha tengok anak reti makna keduri. Ah ha, lepas pada tu tarik tengok dalam sarah pula lah. Hmm. Nah ni sengaja kita baca nak didengar dalam agama kitaulah. Weh wal muradu ha tengok kelas sarah sikit dan yang dikehendaki biha dengannya dengan apa tu dengan alwalimah walimah ha siapa yang dikehendaki dengan kuduri sini gapo <coughs> iyalah ba'amu yutakhadhu lil ursi ha tu dia kuduri-kuduri ialah makanan yang dibuatkan kerana kawin ha nah tu lah dia gapa barang makanan tu kata Asyar disitu kanaki makanan tu bukan koh dengan makanan apa kita nasi ya makanan ke kah. Asyar kata maka matamu mat um sini bukan koh dengan makanan sahaja maka matamu sini bukan koh dengan makanan wal mashru' ha, kakal koh watih ha, wal syur' apa-apa termini ha, suh terip jamu teh pun tak pedahlah ha, boleh bersukup boleh seteng ha, tu dia dah Hari malam tiga faedah ke besekuk. Akan sekuk di Seku, hutan. Seku, nah, wak wali eh? walimah sekilah, wak walimah. Hmm, tu dia. Ah, ni bito gamolah tu. Nah lah. Iaitu maknanya ha, yutaqazul lil ursi. Maknanya dia dibuatkan kerana berkahwin. Kerana berkahwin sajalah. Ai warairihi. Ha, tu makna kata hok sarah kita royak tak habis tu. Ha, hasil kait ai wa iaitu dan kerana lain pada perkahwin kal khitan ni uh, ke duri kerana bejawi atapanggil tu biasa kita panggil uh, kerana kerana bejawi no, anak tak awak duri wal qudumi minas ha, tengok keduri kerana apa dia terpanggil Kudum quduni uh, maknanya sampai balik daripada sampai ah tu dia nah baru sampai daripada mesapi udum udum ah upo-uponya Rupa suku boleh klik sampai tu sebabnya orang mesapi ni muga datang pada dia kata kana as-safaruk fitatun min azab dek dalam mesapi ni sebahagian daripada azab tu susah mesapi susah ah tu boleh jadi mati hidup boleh hadir tu kalau dah mati kok jalan pa boleh hadir klik sampai molek ah syukur nikmat mm itu dia wal qudumi in ta la pada urus sapi lama ha bi ba'dinnawa hil ba'idati gim sapi pada setengah kawasannya jauh bikhilafil qaribati ah ha. salah tip sapi dekat-dekat tu sapi juga panggil tapi lorak orang kita bila dekat-dekat tu tak angin sapi man sapi sampai kalau ke Mekah nak angin sapi lalu Nah, kalau nak gi bakak tak ngan sapi, eh? jarah dah panggil dah, panggil dah. Nah. Ha, ah, orang oh, nak gi ke hanye, tak nak panggil sapi mana tu gi pagi kelip-tet. Dari tengah, walhal sapi ni dikak panggil sapi dah, safar qasid dengannya panggil. Ha, nah, sapi kata kan nak mai kuasa tak leh. Gi kita nak gi 450 kg ke sini. Ha, ah, kita je sini. Nah. Ha, nah, nak gi ke kopo kok tu, sapi dah tapi panggil safar qasid, safar yang qarib. Ha, apeo dia kita tak mangin sapi. Ha anak sapi, oh sebut sapi tu bunyi toh, bunyi gitu. Tu datang mana sapi ke? Kan? Mana? Di kopoh dah. Oh, sapi kopoh. Ha, saya tahu eh. Ha, dia golok tau. Sapi buah tak mangin sapi golok. Ha, tu dia. Nah. Itu nah, bahasa pengertian kita pergi tu. waktu. Nanti rapa kata lurah ni kadang-kadang berhajak pada kena betul semula dengan panggil Pangillah kita belah ni tapi syarok panggil kita tak panggil. Kita itulak kita bila kata masyarak, pergi ke tihak bahasa pergi jauh. Tak banyak hui. Haa tu. Pasal pergi pagi klipta ni. Walau beratuh tu helo pun seolahnya tak nak panggil syarok. Haa dah. Hmm, jadi, walau bagaimanapun, di segi syarok tu panggil. Syafar waqala asy-syafi'i dan telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala dia kata tasduqul wa limatu alak lid'watil li haditsi sururin dia kata keduri tu terbena oleh kata keduri atas tiap-tiap panggilan ha dakwah dakwah tiap-tiap panggilan kerana keseronokan yang baru berlaku Ah, ha. kerana kesenangan yang baru berlaku, kerana kesenangan yang datang. Hmm, tu. Ala kulli da'watil aitthalab. Li hadisi sururin aili sururin hadis, idza ba'da sifat pada mausuf. Wasurur, surur tu mayasurul insa, barang yang menyuka akan hati manusia tu panggil surur. Surur Ha dekat dah lah ayat itu surur, seronok. Ha seronok, surur. Ha nah, dia kata senuk. Ha jadi dekat belaka dah tu. Ah ha, sunak belaka ha, tu. Kenduri. Ha dugenduri. Ah ni kadang-kadang kita tak payah luah kuduri kada iduk suku siri Joko macam-macamnya ada waktu duit aleh. Ah ha, dalam ni kena buat puluk. Ha ni, ada yang siri juga ni mana. Aw lagi ha ngaji, ngaji 40 tapi make we. Kanda nak jak kini dah. Ha, Tidyo. Hmm. Ha, hati nak nak putik rapeh. Weh. dia jangan gaduh. Hmm, jangan ha, Itu Aduh, kepanji masalah suka serena Tuhan eh, taufik boleh mengaji. Tengok gadua-gadai kita nak mengaji agama. Suka katua. Iyoh, bawa senangnya. nak mengaji agama. Ha, Mengaji, Allah suruh nak perjuangkan. Ha, ah, tu suruh hadisnya, anak-anak mengaji. Tengok itu kawat ha, duri. Ha, tengok tengok tengok dia tu ke? Ha, tengok tengok pakai semaju, nak mengaji Inggris, ah tengok kawat duri. Tengok tu, ah suruh nak dah tu. Hmm, ha, ni kita ni pasal anak-anak mengaji, Anak mengaji ugal Muhammad duri, kawat ha, duri. Cada orang-orang Tidak nak dah ha, tu. Ah tu dia, nah Ah ada kan. Anyo ngene ndak rak-rak patusnya itu. nak ada lagi kami nya. Pa betul. Ah <laughs> masyaallah sungguh. Ah kita dapat telah pasal deman mari, rabu ke mari. Ha ah, buluk po? Ha ah, mujur datang mari rabu. Ha ah, nah, ana ah, ni. Oi budak. Rezeki. Ah ha ke ada ha, ke ada. Kaya ke ugi dah no, Ah mentek akak okay, nya, le jadi Ah Tengok tengok tengok Itulah Macam gaduh Kita mengaji jadi gaduh tak Kita mengaji Ya kau temung kau temung ha, Kadang ada masalah Dia dah ada lipat tak teh. ada Tengok tu Mana kelimah kenduri ha, Nyarawak tak ada kena belakang ha. hmm. Tu pengertian kedua Ingat tak ada kedua Tu Kulun da'watin li hadisi sururin, ah, sururin Tu li sururin hadisi Itu tu Iman Syafi'in kata <tuh>, Nah Uh, habis itu padu nak buat banyak sikit tu lah kepada apa kata mampu kita dan itu kasar kata, kata wa lil mukthiri syatun ada dan sekurang-kurang walimah bagi orang yang ada banyaklah muksir saya kamik walil muqilli <coughs> dan apa bagi orang yang sedikit ha ma saralah barang yang mudah ia Qadamanu hmm tudio hmm qawlu huwa aqallu halil mukthi ay wa aqallu kamali halil waniyi sahun bi dalil qawli tambih dengan dalil perkataan lah kitab tambih ah kitab tambih ni maksud bagi syek ah bisyah asy nah hmm ke imam bawarwi tambih tambih ah imam bawarwi nah asy-Razi Eh uh, sama gaya Ah oh, tazik kalau ambai Rabi pernah dah tambih Dia kata dari kitab tampil dia, wa ha, di ayyi shay'in awlama Ah jawabnya baraklah tu. Dan dengan mana suatu keduk buat kuduri daripada makan nak, ya harus boleh ya. Wa yustahabbu fiha ma yustahabbu fil aqiqati. Jadi sunat pada walimah tu barang jadi ya sunat pada aqiqah. Ah ha, belah lah Hmm wa minhu 1/2 daripada ma yustahabu fil aqiqah kalau tadi wajib aqiqah bab mengiqah pula 1/2 pada daripada perkara sunat sabit dengan mengiqah ha, ke apa dia ayyat baqaha ha ya tak suka je tak suka gerban kalau gerban tu diwajibkan sedekah mentah sedikit afdanya bagi wa ha, kita ambil tu ha, buat tiga ha buat 3 maknanya kita buat tiga tupuk ha, satu kita ambil untuk makan satu untuk bersedekah pakai miskin, satu lagi untuk hadiah. Haa, kepada orang-orang kaya. Ah tu, tu masalah berbal afdal sedekah <tuh> mentah. Ah tu. Adapun bila kita aqiqah sunat dianya ayyatul baqaha, bahawa memasak ia akannya, babah. Bahawa memasak ia akannya akan apa dia? Akan hulwin dengan manis. Ha, dengan andi nyaman mani manisah rebuhlah manakala kalau kalau apa ni, uh, daging gak rebuh masak di uh, make masak jamu hok masak tu kalau akikah kalau gerbe afdal yumtah ah kita bagi kita masak juga tak apalah maknanya nak ayat tah afdalah tu wa an la yaksira azmaha ah nini hukum sabeng akikah ni layak sikit ni dan disunatkan singgah pada sunat bahwa tidak memecah iyak pakai baca gini selalu tak apa ada buruk menasabah ayatbahaha wa ailla wa yaksira azmaha bahwa tidak memecah iyak ke tulangnya kalau kita nak nak ngekah mana kalau semelah ke jangan duit pecah tulang-tulang tu ha hanya kita tadi ni cicah-cicah tu Ah ha, sunnatnya bahawa tidak memecah ke tulang-tulang akikah itu. Apa apa? ulan eh? Satunya sunat masuk manis-manis tu. ulan ha, nak ambil sempurna baik Bihalawati halawati akhlaqiz zaujati. Ah tu apa? Masalah bab ni pun supaya nak akikah. Kalau akikah pun sunat masuk manis, ah ha, bab ni pun sunat apa ni manis juga. Apa apa? Nak ambil tafaul um, mudah-mudah akhlak-aklak isteri tu manis aa ha, tu dia bila dok masak catu mani dua hari ja ya. hmm misalnya oh tu dia wasalamati hmm. ha, tidak sunat apa ni ya suruh merebus tu dengan manis ha bot gula-gula ke sikit manis jangan banyaklah pedih dan bahawa ha, tidak mecahkan tulang apa nak tafa'u dengan wasalamati a'dhaiha anak ha, uji jadi selamat anggota-anggotonyo nyo zaujah. Oh, dek. Ha, tengok de tulang tak, tak pecah. Tu po juga akikah. Nah, cinta akikah jangan dek kerap tulang-tulang tu. Kalau nak kerap tu sendiri-sendiri seni seni sendiri ambil ambil saya rakyat yang mengakak kan ambil lagu anak ya tak ada diangoh gitu tulang. Ya dia tersendi seni ja. Ya. Betul kata diok kerap diceda. Apa-apa nak ambil tapak. Oh, selamat anggota bodoh. Kalau roboh kan tak patah. Kita dok patah ni berkali-kali tua tu cicik. <gay> kata ada mengekoh, tak tahu. Tu hmm. dia. Ah lah tu sampai kata wak gapo dengan ilmu ni oi hey, beza jauh dia tu. Hmm tak lelipa watak. Ah. Hmm jangan yeah, minta pau dengan agama jalan cukup masyaallah. Ha, katanya waqalu huwal muqallib mata'a sarai wal fakir mata'a hum ma qadara 'alaihi lahatu qad kuasa Selesailah situ dulu katanya wa anwa'uha kathiratun dan segala bagainyo bagi walimah tu banyak katanya wa kathiratun sangat banyak nak panggil walimah tu Ha kedurilah keduri tu banyak bagai mazkuratun fil mutawalatia disebut dalam kitab panjang-panjang lah kitab-kitab syaraat hmm tu kalau dalam sejarah saja eh, tu kena duk tengok mula pula tu nah ayat tu ah keduri ni banyak bahasa keduri ah mana juga ni kita tengok dalam sejarah sini supaya adik-adik kadang buat keduri tu kadang-kadang kita di buat takut orang buat keduri ke orang buat keduri buat keduri, keduri buat ah sibik semua jadi yang terjadi Ha dia panggil baca orang oh. nah. nah. cukup dulu deh wal <tik> ilaiha ay wali matil ursi wajibatun. banyak kau dalam hasiah. Tak ada so